Zasadil detko na poli repku. Nie na kraj, pekne do prostriedku. Repka si rastie, ako jej vôľa. sama vyrástla uprostred kola. Detko, detko, detko náš, čo nám to len vyvádzaš? Či na poli nemáš žinu onakvejšiu no zeleninu? Iba repku polievaš. Sám na slnku s holou hlavou, ale repku predpádavou lopúchami prikrývaš. Ale detko o nič nedbá. O repku sa stará len. Prihnojuje, okopáva, polievajú každý deň. Obchádzajú, pozoruje a sám sebe pochvaľuje. Rastie repka, rastie, rastie, rastie o sto šest. Už je ako orech veľká, Ah, už je ako pest Rastie, rastie Neprestáva Už je veľká ako hlava Minúty pred žlecia A hodiny bežia Už prerástla vedro Už je ako dieža Veď tá bude ako beža Už prečníva nad sudom Však tá bude Ako dom Jesenné vetrisko previalo strnisko. Lístie zo so stromov okmásalo, chmírie z bodľačia odfúkalo. Preč sú letné mesiace, prišiel september. Všetku úrodu hneď z rýchlo domov ber. Ukryť repku do komory treba na zimu. Nachystal si detko vozík na tú obryňu. No na poli trikrát beda, vytiahnuť sa repka nedá. Ťahá detko, ťahá repu, fučí, vzdychá stena. Tá repka sa v zemi drží Ako prilepená Obkopem ju dookola Možno, že ju takto zdolám Ale repka ako skala deduškovi odolala Repa veľká ako dom Nechce ani zasved von Keď si nevie rady dať Musí pomóc zavolať Babka! Babka! Poče sem! Z repou pohnúť nevládzem Možno, že ju von zo zeme Dva dáko dostaneme. Detko repku ťahá, ťahá. Babka ťahať mu pomáha. Za remeň sa zakvačila. Ťahá, čo jej stačí sila. Ale repka ako skala všetkej snahe odolala. Čo tu robiť? Neváhala. Babka vnúčku zavolala. Repa veľká ako dom. Nechce ani zasved von. Nevieme si rady dať. Poď nám, vnúčka, pomáhať. Snáď ju traja von zo zeme, vole, ako dostaneme. ťaha detko, repku, ťahá, ťahá. Ťahá, ťahá, namáha sa. Babka Veru tiež neváha, ťahá, detka, ako dá sa. Vnúčka babku kolopá sa, ťahá, ako vládze zasa. sa. Do seba sa zakvačili, každý riadne zapriesa. sa. Hej, z celej sily, ale repka nehne sa. Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám psíček pomáhať. Možno repu von zo zeme, vo štvorici dostaneme. ťaha, detko repku, ťahá, ťaha ťaha namáha sa. Babka Veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnúčka babku kolopá sa, ťahá ako vládze zasa. Vnúčku lapil zacopík Mocný Dunčo, verný psík Do seba sa zakvačili Každý riadne zapriesa. Miknú Myknú z celej sily Ale repka nehne sa Baf. Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von, baf. nevieme si rady dať. Pod námicka pomáhať, snad tú repu von zo zeme piati dá, ako bav, dostaneme. Ťaha, detko, repku ťaha, ťaha, ťaha, namáha sa. Babka veručiež váha ťaha, detka, ako dá sa. Vnúčka babku kolopá sa ťaha, ako vládze zasa. Vnúčku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zapriesa. sa. Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťaha, detko ťaha repku, ťaha, ťaha, namáha sa. Babka sa ťaha, detka ťaha mocne ako dá sa. Vnučka babku kolopása sa, ťaha ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zapriesa. Miknú z celej sily, hm, ale repka nie, sa ťahajú svorne, celá pere púť nevládze vytiahnuť. Vrtia sa, šklbú, točia ako had, ale už im nemá viac kto pomáhať. Keď tu naraz okolo, kráča myška malá. Poriešok si pred sebou do komory váľa. Smeje sa nad obrázkom, až si brucho drží. K utrápeným ťahúňom sa však nepridruží. Aj tak ju nikto neprizval. A kto by len tak pomáhal? Volaču však napadlo, keď vidí toto divadlo. Mačka sa drží psiho chvosta. Mám príležitosť jednu zosta príkor jej vrátiť. Pom ste priebeh dať? Keď chcem, tak jej môžem na nos zabrnkať. Nie, Prínose sú aj zubiská. A tým radšej pokoj dám. Bude stačiť, keď ju za chvost z celej sily Pomikám. Chmatne mačku a na jej zlosť zo všetkých síl riadne mykne. Chrupne a zapraští mačke chvost. Aj pod repkou dačo pukne. Z rachoce bum a prásk rach. Repka sa z hliny von vyvalí. A všetci ochutnali prach, keď na popadali. Iba sa nad tým rozosmiali. Len myška beží preč do dialy. Dobre vie, že to pomýkanie má už u mačky uschované. A tak, kým detko repu domov vezie, myšička pred mačkou do dieročky vlezie. Odvtedy mačka na myšku striehne. Pred dierou čaká, ani sa nehne. Pokojná, tichá, trpezlivá, aby jej úbohej urážku veľkú odplatila.